Janez Zupanič, ehm, um, uporabni kritik, anglist, komparativist, no, tudi anglist. lektor. Ves nisem anglist. Pardon. Nisem ni, nisem anglist. Sem nisem diplomiral iz tega ali pa karkoli. Aha, no prevajalec. Aha. Ali ti samostojno samog, kar se angleski ja, ne, še filozofija sem. Aha, dobro. Um, zadnje leto delujoč je predvsem tudi kot lektor. Letos prvič uh, torej otvarja dvoletni mandat, kar je Pranger spremenil. Ne, pred leti je bilo pač enoletno mandatstvo za uh, selektorstvo no? in uh, Jernej je za, današnji, za današnjo kroglo mizo izbral Barbaru Korunu pridem takoj. Knjigo, ki uh, očitno je zelo prijazna z Žirante, Zlata ptica, Veronika Pranger, kritiško si, kritiško si Tako da uh, o tem bo kasneje tudi zastavljeno vprašanje Barbari, ampak najprej kot rečeno ene deset minut, da predstavi Pridem takoj in naj županjec. Prav, o, jaz ne imam nekaj strukturiranega voda, nisem ni sem to, da, da bi ga moral imeti. O, pa ne vem, pa čez to zbirko sem se po mojem prvič srečal. Še prednje je bila sploh zbirka, o, verjetno na kašnem branju. In po mojem je tam Barbara prebrala tole uvodno pesmo kot prvo. In bil tudi, zdaj, ker me je tako in popolnoma nevdušla, no. <kuh> buče, velike okrogle zlate, preštevila, pol je buč. V mehkem zavoju se dvignejo predme, nenadno ogromne, od horizonta do horizonta same buče. Stebličevje in listje na polju posušeno obokrine čipke, krhke, filigranske. In med njimi si zlatih buč. Ta svetloba, kot bi božala, kot bi žarke resi imeli mehke dlani in vloči dotik. Svetloba boža buče, buče božajo oči, oči zibajo dušo. Na robu horizonta dve postavi, otovoreni s škafi, košarami, cekari, cajnami, gajbicami. Tako majhni, tako nebo pred mogočnimi bučami, pred drsipajočim se zlatom obstaneta, začuljeni, prevzeti. Menej se zdi to je ena taka zelo paradigmatska pesem za to zbirko, mislim se je mora biti, kar pač stoji na začetku najbrž. Uh, jaz ne vem, če sem že kdaj bral zbirko oziroma poezijo, ki bi bila tuk polna, ki bi bila tok nekak intenzivna, pa tukaj mi na misl pride predvsem angliška beseda, exuberance, exuberance taka navdušena, ampak nikakor necenjeno navdušena, ampak izostavno entuzijastična, preuzeta z vsakim svojim predmetom. In hočem reči, da tukaj nikakor ne, ne gre samo za neko metanje iz sebe, nekega čustva, ampak gre za, za samo objekt usmerjeno na vdušenje in lahko gre pri tem objektu tudi za, tudi za, nekaj, za neko tragedijo, no. Zkratka, um, da uh, bi se pa že zgubila, no. Zbirka uh, strašne intenzivnosti, no. Uh, Najmedo kaj vprašam, ja, ne, šta, če sem se zgoblžal mjena. Jaz bi ti najkaj predlagala, če lahko nositi, ko so tu se poslužili prejšnja leta uh, selektorji. Mogoče, da pa predstaviš toliko, a veš, da najprejšnja Aha, ne nam... je. To se pravi, da predstaviš je, po, po, tri je, po tekstu je. za čitalnico, recimo. Uh, Trije cikli, prvi z naslovom nedokončani pesaži, drugi z naslovom monologi in tretji z naslovom Antigona okruški. V prvem gre za tako, kako je to hvalnice, kako je ta bučanje, ki sem jih prebral. Uh, tok uh, niso tako intenzivne, niso tako očitne hvaležnice, ampak še vedno pač zelo, uh, zelo polne, zelo izrazne. Uh, potem pri, pri monologih, tudi za pesmi, ki jih govorijo. Uh, drugi recimo umetno ustvarjeni subjekti, čeprav se te subjekti večinom kakor vem prekrivajo uh, z realnimi osebami, ampak no, to, to gre pač za, čist, za govorico. Uh, ampak ja mislim, da uspremlni besednik da da da tudi ta Ondri sonda je pač realna oseba in da je to pač pobrala večino iz časopisov. <kluh> uh, Tukaj gre predvsem zato, da, pač, da ne govori samo avtorica, da, torej da s tem nekak relativizira svojo pozicijo, relativizira svoja čustva in zato tega je pač ta zbirka več kot samo neko osebno navdušenje ali pa karkoli takega. Tukaj prihaja k besedi tudi tudi drugi subjekti, ki potem pač hvalijo oziroma Uh, intenzivno nekak izražajo tudi svojega stališča, pač mogoče iste stvari, ki jih je prej že avtorca v prvem ciklu, uh, mogoče čist nekaj drugega. Uh, Medtem, ko, no, zadnji cikl, Antigona v uh, je pa nekako precej bolj utišan. in tukaj pa, jaz sem to pač interpretiral kot nekakšno s recimo dan potem, dan, ko imaš že mačka v intenzivnosti prejšnjega dne, kot enostavno opisovanje tega, kako živeti z vso to kako preživeti vso to po ene strani čudovitost sveta in po drug strani njegovo tragiko, kako se s tem spopadati. Te pesmi so pač spet pripisane, Uh, Bovisi Antigoni, zboru, ismeni, hajmonu in mogoče še kakšnem liku iz Antigone. <kuh> uh, govorila tudi očitno z različnimi jeziki, hajmonovim, zborovskim, antigonim, ismenim. In tukaj se mi zdi najbolj nekak paradigmatska pač uh, izmenila govorica, ki je ki je zelo tiha, sporjazna, utišana. Uh, kot je bila izmena proprio tudi v, v drami v Antigone. Toliko. Ehm um, ja ti bom postavil nekaj dodatnih prashanj, gre drugače. Uh, 250 knjig smo torej rekli, ne, tipa za si pripisal že v vodu, da te je nagovorila nenamirno, torej ne, da bi iskal ženska poezija oziroma poezija, ki jo pišejo ženske, izbral pri tri avtorice. Um, kaj torej je v pridem takoj Karlu tisto, kar je naredilo, ne, da je od 251 izmed treh. No, sem seveda nisem prebral vse od 250. Pač da, to, da se mi zdi, um, stročno težko pisati tako poezijo. Se mi zdi, da je ta zbirka izredno ...upesnjuje nekaj, nekaj kar je težko upresnevati in to, da je to pač odlično uspe v pesni. No? Upresneva en strašen, uh, strašno polnost. In tudi optimizem, recimo. No? Ampak seveda ne tist optimizem, ki ga potem nekak naknadno mogoče pripišemo kakšni poeziji, čež... No, pa je vendar le tudi optimistična, ja. ko pač ugotovimo obotovim, ob nej, da no, nekak bo pa že šlo. je to res programski optimizem, aktiven optimizem, ne tak, ki pač ugotovimo no. no, no, vse je, v redu, ampak ja, Vse je v redu, čisto vse. Ne? Po tvojem mnenju, je to novo znotri opusa uh, barbari Korun? Oziroma, v, kako vidiš to knjigo znotraj opusa? V tolčni meri, ja, čisti pa seveda ne. Se to vidi nekaj podobnega tudi že v prvi zbi, ki recimo Ostrino Miline, uh, kjer pa to funkcionira predvsem, no, Vseskupaj ni še tako intenzivno, ni tako glasno, pa funkcionira predvsem preknega združevanja, nasproti in, in podobnih postopkov. Mene sicer bolj spomeni ima zapiske iz mizija, ampak dobro. Uh, no, de, zdaj pa še nekaj me zanima, čisto tako, ko si omenjal uh, tole spremno besedilo. To itak bi pravzaprav pri vsaki pesniški zbirki, v koliko rozamelo, da knjiga je vse tisto, kar je med platnicami. Um, kako gledaš na to besedilo, lahko tudi sicer nasplošno no, govoriš, zanima me namreč, kako kritiki ocenjujete to, da pesmiškim besedilom je dodal nek tekst, ki je znotraj knjige in se ga v bistvu pravzaprav spodobi prebrati? Mislim, samo ta fakt, da obstajajo spremne besede, ocenujem kot pozitiven. Te konkretno pa pravzaprav nisem prebral dovolj natančno, da bi jo prav dobro razumel. Ne zdi se mi nikakšno nakladanje ali tako, ampak ne. Ampak... Na skladu si s svojim To niti ne, no. Zdi se mi pač, da jo lahko vključam v svoje videnje te zbirke oziroma svoje videnje te zbirke, da lahko vključam v videnje, ki ga lahko pisati spremljajo besede. Zdaj si mi da pač izpostavila še nekatere aspekte, ki jih jaz mogoče nisem, sem da se človek ne more vseh. O, ampak z malo preveč filozofskega stališča, za moje pojene, mislim, sem sicer filozof pojiza razbojem, Samo se je že pozabil. <laughs> Dobro, bomo biti uh, Brane si nagačni, prest, uh, vem, te za tvoje branje, uh, te zbirke. Mogoče, če pa tudi ti raviš pa do pa to, kaj misliš, da je tisto, kar je v tej zbirki tako uh, očitno, da uh, tako so glasni žiranti, jirantjem. No? Pač mora že, mislim, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, ne da, da, Pa moram reči, da te zbirke nisem težko prebral. Ampak je, bi rekel, v marsičem moja senzibilnost, taka, da je bila zburkana od teh verzov. Um, to je čisto tako, za uh, kar pa je bilo rečeno že v spremni besedi, na katero se pač tudi našem pa sploh moram reči, da je po mojem pa izredno dobra in lucidna in pesniško-senzibilna. E, sploh to lažje rečem, zato, ker ob prijemnjih besedah vendar le govorimo argumentirano, se strinjamo ali ne, ne me pri poeziji, pa saj zame, to bom stalno ponavljal, kot kot sem se že, ne gre vendar za neko dotikanje resničnosti, za katero pravzaprav Ben ne ve točno, kaj je, in očitvo imamo nekateri pač tak, drugi pač drugačen obod resničnosti, v kateri živimo. Se pa seveda o tem pogovarjamo, in kako ni, hel del in reko smo dolg pogovor, kako že. tako Torej, zbirka je razgibana po izrazu, tudi formalno, zagotovo, od pesmi v prozi do cikla monologi, kjer nastopajo nekakšne persone, do zadnjega dela, ki je torej že na slopovi Antigona v okružki kot nekakšen fragment ali zborskih ali pa solističnih pasaž. Um, naslovi ciklov, recimo nedokončani pejsaži, ta izraz je seveda likovni izraz, ki aludira še na nekak drug likovni izraz, naprejma tisti znani finito, non finito, ki spet korespondira z naslovom zadnjega cikla, Antigona okruški. Skratka, okrušek, ki pa vendarle je prezentiran tukaj kot neka celota, hotev fragmentarna, pa vendar kot taka nek dokument celote. To je, kot rečeno, znanske in pa ne mislim nič slabega, klišejskega, ali takšnega, sploh ne mislim, da bi znane ali pa že uporabljene stvari eh, EOI so morale biti pa slabi. Ima sveda svojo logiko v tej knjigi. No, mislim pa, da je ta eh, likovna, designacija likovna oznaka pravzaprav ustrezna in dobro korespondira z neko pomembno razsežnostjo te poetike, ki je čutnost podob v tej zbirki in sploh čutnost govorice včasih tudi še okrepljena zvočnimi učinki jezika, kar je meni osebno zelo pomembna kvaliteta poezije. Izkušnja Resničnosti je v prvem ciklu proznih pesmih zelo raznoliko evocirana, slikovita, kot že rečeno, včasih so kakšne stvari tudi estetsko nakazane. Zlasti me je pa na nek način impresionirala haptičnost podob, se pravi čutnost, občutnost in to tipalna, občutnost ali občutljivost podob. To gre seveda zraven k orisu ali prezentaciji realnosti v tej poeziji, v kateri so je skala razpoložen zelo široka, in se to kaže tudi v uporabi precej različnih jezikovnih registrov, mislim na ta prvi cikl, Pesmi v prozi, kjer so nekateri pasusi močno poetizirani nekateri, na drugi strani te skale pa zelo pogovorni, sključuje tudi intimistične fraze in čutne medmete. To je zlasti v pesem na strani 8, kjer je zelo veliko mm, majov na koncu. V drugem ciklu, se ga bom že bolj bežno dotaknil, je med raznimi figurami, ali pač personami, ki nastopajo, so nekatere tudi take, ki so pač parodirane, ironizirane. Bi rekel, da na neki način, um, torej to je moj občutek, prosi me, da gre tudi že za neke, neke vrste ajskrologijo. Malce Kako? ajskrologija, sramotenje, za nekaj um, zelo zelo, zelo ironičnih, da narečem, sarkastičnih prikazov. To je zdaj seveda tudi en zelo star, veljavljen, zaginil postopek v evropski poeziji od grških jambografov do grške komedije, ki je bila seveda še vse drugače nesramna, da tako rečem, pri napadanju. Ne. Je pa prehajala v bistvu v fantastiko, Ten, um, v tem fantastičnem ozračju je ta sramotilni, uh, ali pač ostro kritični element. Seveda, ne da je otopel, ampak v bistvu je dobil neko v resnici manj ostro uh, podobo. Zdaj, najbrž bi naj nekako o največ govoril v zadnjem ciklu, Antigoni, pa ne bom predol... Ne. Ne, zdaj, zdaj nekaj izvoljim. Jaz imam še velitev ne bomo se ga zdaj mogo No, ta cikl se mi posebej lep zdi zaradi toplih erotičnih pasaž, ki so sicer seveda, čisto nekaj drugega, kot pa je bil svet grške tragedije, kjer je taka erotika pomena naznačena. Ampak to seveda Uh, govori samo o inventivnosti, o ustvarjalnosti pri uporabiti te, te znane teme. Je, in je po to veliko bolj ploden odnos, kot pa je malce katera sodobna, znamenita, v resnici pa kar malce bizarna interpretacija Sofokla kot je na primer Lakanova ali pa tudi tisto Judith B. Badre. Um, Antigona sama je saj jaz sem v teh pasusih pa pravzaprav za prav ne govori zelo pogosto niti ona veliko tudi zbor in, in hajmon in ismena, jer predvsem zelo otepli spet so me popisi Antigone ali Antigoni neofici besede, nebesede predvsem se dotaknile z oteplivostjo njenih besed, besedno telesnostjo, njene bolečine in, in tam ti ne je človek, taj, jaz sem jo tako prebral, ne, ki stopa v skrajno stanje, v bistvu na svoj rob, ki pa je popolnoma, eh, popolnoma autentičen, še enkrat bom rekel, druga, zelo drugače artikuliran kot pa recimo temu v zelo udaljenem grškem izvirniku ali pač ne no, moram reči ozorom, ampak so koklovidrami, vendar pa je v tej posebnosti tako artikuliran, tako izoblikovan, da pravzaprav lahko vsakdo ob srečnih okoliščinah če ravno v tašnem filmu, da tako bere, da, tako, da ima takšno to literarno delo, takšno drugotno eksistenco v bistvu tudi sam nekako čuti ta svoj Ker Kar sem pa v spremni besedi napisal polemičnega in pohvaljnega, bom pa daj drugo spovez. Eh. Res ne mi? Ne, kar je predeljeno. Aha, imaš polemične napisal spremne besedi. Ne, ni, Dialoški, dialoški, ne ne. Ne, biti, ne bom silna, ampak mora biti samo tisto, če, se, če si v tej polemičnosti v ne kot tek sam zase, v čem se ti zdi polemičen, ne, oziroma diološki, ampak če, je, če so mesta, kjer se pravzaprav vajni vaj branji lomita. Ne. Težko je pred... ne, da bi izpelil približno argumentacijsko uh -huh. logiko potem se na to navezati. Ne, v bistvu ni, ni polemikaj. sprožlo je neko dodatno razmišljanje omeni. To, kar samo piše tukaj okay. Dodatno razmišljanje, ki pa ni zdaj zanikanje tega, ampak No, ne. Ampak uh, uh, je pravzaprav se, se ti zdi, da uh, spremno besedilo lahko potem tebe kot bravca sprovocira, da, uh, ne vem, da z različnih kotov ali pa zintrigiraš, bereš drugič knjigo, ker vredno ja. prvič jo bereš pred ja, je, spremnim besedilom. Ne? Ja. ja, če je tako napisano, potem Tokrat razumem, da je um, pozitivno. Ja, pozitivno. pozitivno. Uh, Brane, jaz ti zahvaljujem za iščrpno predstavitev. Bi uh, dobro, če, če bi vse, ja, izvod, časa imaš, pa noči še zdaj. Barbara Pogačnik, zdaj pa še ti. Uh -huh. No, um, jaz bi mogoče um, pač uh, se navezala na oba predhodnika preko, mislim, da oba, da ste o tem govorila da gre predsem za verjetno najbolj um, najbol čutno um, in zvočno poezijo, ki v tem trenutku um, se, se piše um, v slovenskem prostoru. Um, predvsem je zanemil za, uh, kako v bistvu se skozi zbirko razvija um, fenomen zvoka. Uh, v prvem ciklu uh, se, v, razli, se pač v različnih govorjenjih pojavlja v resnici, uh, ko da, da bi bil pač prvi cikl, nekim potopljen v, v neko anonimnost v govorca, kar se pač v drugem ciklu izrazito spremeni. V tretjem ciklu pa izteče v neko klasično strukturo menjenja glasov. V tem smislu se mi zdi, da pač prvi cikl predstavlja neke vrste neke vrste uh, zvočni vod, uh, ker, je, um, ker se ukvarja morda um, z izvorom uh, jezika um, na, um, na, ta, ne na ne na, kot si ti peč prej omenil, koliko pesmi je bilo napisanih o tišini, ampak na nek nebesedni uh, način. To se pravi, Uh, kje je zdaj ta izvor, ne, globoko, nekih vezmi ne, da, da, da zvuk prihaja globoko iz sebe, globoko živalsko, z glasom, ki prihaja izpod prepone, besede komaj razumem, komaj razločim, glas pada, pada v temnordečih slepovih, iz globine v še večjo globino, v razpoko brez dna. In ta razpoka, ki je pač hkrati tudi povzema naslov Barbarine tretje zbirke. Veš, te je v zapiske spodnizje tudi za zbirko, bo je bila se vtrta. Aha. Drugače pa ne, ne? Drugače še je bila ne Aha. No, hkratka, eh, pač, ki povzema naslov te zbirke, je um, konstitutivna za barbarino poetiko, v smislu, da je ravno ta, ta razpoka bi se tudi vredno dala še zelo filozofsko, lekanovsko obdelati, ne, ampak eh, kljub temu, da se je pač spremne beseda lotila, stvari filozofsko se je ni lotila iz tega zornega kota. Um, <coughs> Veččas se pač um, vč, se v prvem ciklu um, Pre, preliva ta fenomen zvoka, ki, uh, ki je čuden, ki ni ne človeški, ne živalski, ki, uh, uh, ki je v bistvu um, zvok nerazumljivega, hkrati uh, kot pravi um, bolečine in radosti, s tem pa, ko se ponavlja, oboje neutralizira. Um, In, in razpoko, kot pravi uh, Barbara, v nekaj resni pri, ponovno prekrije z nedoumljivo navadnostjo, ja, ta oksimoron, nedoumljiva navadnost, se mi zdi uh, zelo dober, tudi kot uh, nasploh um, oznaka za, za poezijo, morda celo um, um, dobra oznaka za parforino poezijo um, no, um, če se zdaj premaknem iz te um, problematike uh, učinkov zvočnosti bi uh, bi morda omenila tudi uh, to drugo uh, bolj racionalno plat, ki v bistvu v, predvsem pride do izraza v drugem ciklu, oziroma racionalno, um, ne bom rekel racionalno, ampak realno. V tem ciklu se mi zdi um, uh, poetika Barbare Korun precej blizu morda celo na nek način uh, pod, ne vem, če je to vkljivo Postopkov, ki jih uh, upažim pri taj Kramberger. Uh, torej, vključiti uh, realnost, vključiti realne osebe, vključiti uh, realno problematiko v pesemsko tkivo in ga, um, in ga obdelati uh, um, na drugačen način, tudi tud preko ironije. sem da, da so nekatere pesmi iz tega cikla res um, primerki um, ironije v pravem pomenu besede um, kot recimo in, in seveda so pač vsi povrsti plastni, kot je recimo bi omenili mogoče manj znanji ta um, pisemska ali ne pisemska izmenjava imaginarna pisemska izmenjava med Štefanom Pelsnerjem in Jurgam Hajderjem ki parafrazira preširna in s tem v bistvu um, ironizira v bistvu ta identifikacijski, uh, slovenski identifikacijski kod uh, slovensko um, idealizacijo uh, poezije in, uh, in v bistvu te uh, nacionalne, uh, nacionalno slaviteljske faze, uh, ki jo je Pač, uh, ki je vzpostavila slovensko poezijo v 19. stoletju. To počne uh, tudi še uh, drugi, ampak mislim, da je, da je v bistvu uh, pač to, pač cimo tale uh, primer, se mi zdi morda so roden pesmi uh, Moniki Levinski, ampak se mi zdi bolj uspešen. Uh, res pa je, da Uh, da Monika levinski v pesmi, jaz pač omenjam te pesmi, kot da smo jih pač vsi prebrali, um, funkcionira kot antipod ženskosti oziroma kot tista, kot tista volja do muči, ki je na nek način tudi sorodna um, uh, ideologiji Bluton-Dvoden, ki je potem uh, pač opresnjuje preko teh... Uh, Haiderjevskih uh, peripetij. Po drugi strani je pa se pa pesem Amoniki Lubinski končuje z s tem znanim zpet uh, z enoznano parafrazo slovenske poezije in sicer Amerika prihajam, <laughs> <Tako, da. laughs> tem pač, tukaj imamo nekaj dobrih ironičnih izhodišč, ki ki v bistvu se poigravajo z različnimi fazami raz, razvoja razvojnimi no, ne bom rekla z različnimi obdobji slovenske z slovenske in drugim Tudi uh, z nekaterimi ohojevskimi postopki, um, predvsem pa tudi uh, z uh, različnimi ideologijami uh, slovenskimi in svetovnimi cerkov. Um, uh, potem... Vem, odgovornost, ki naj bi jo imela do jezika in do naroda. E, to je ta znamenita faza, ki ne bi jo v bistvu postmoderna pač presegla, e, pred spremembo senzibilnosti po drugi vojni, ampak e, v Sloveniji še pač vedno e, tega nismo zastavili kot e, neko dilemo. E, mislim, da Barbara Korun tukaj to zastavlja kot je dilemo v tem ciklu. Um, zadnji cikl pa mora reči, da sem ga mogoče mal, mal, uh, še pre, tudi premal uh, prebrala. Um, v zadnjem ciklu se sponim predvsem te pesmi, um, ko se uh, dva slačita do otroštva in do onkraj rojstva. Ta pesem, se mi zdi tudi parafraza Zajčeve pesmi dva, vedno se mi je pač to zdela, zato bom zdaj to omenila, in tudi predhodna pesem, ki jo govori Hajmon na oglas, me pač spominja na Zajčeve ljubezenske pesmi, s tem se pač verjetno Barbara naveže na Svojo, pač nek, v, v nobeni točki se v bistvu ne odreka tako bom, formalil, se ne odreka svoji poetiki, ki jo, je, ki jo je zastavila v zbirki Ostrina na še vedno se v bistvu ostri ravno ta Milina in um, pač v tej zbirki priznavaš, da je te svoje pesniške. Čete? Torej, ostajaš v dialogu z njimi, ampak na izrazito, z izrazito ženskim polom uh, glasu. Uh, in jih s tem pač dopolnjuješ. Uh, in izprašuješ. Uh, morda, morda še uh, pač ki je že izpostavljena tudi z strani drugih kritikov, glede na to problematiko, pet pesem iz drugega cikla o viženi, oziroma, ki je, ki je, izgova, ki je pač položena v usta Nojetovi ženi, ki nima imena. Ne? Noje ima ime, njegova žena nima imena. Torej, ali imena v poeziji pač pripadajo samo mož? Uh, mislim, zdaj, jaz sem to zdel nekoliko uh, s temi um, dialoškimi uh, parafrazami, ampak um, mislim, da se pač preko te pesmi pomembno odpira pač to vprašanje, um, kdo je nosilec imena oziroma ali je poezija, ali so poezijo v bistvu ime ali se vzpostavlja tako kot Barbara bolj uh, valuje skozi to zbirko glas, ne? Potem tako imamo učitno, uh, danes smo v izmed tistih knjig, ki bi jih lahko postavili v um, linijo oziroma košarico na Borka na kritične poezije, Barbara. Korun je danes edina, pesnica od treh obravnavenih ni, ki je z nami, tako da beseda je tvoja. Ja, najprej moram povedati, da sem prišla za to, da boste samo lepo govorili. <laughs> Ker upažam, da če je avtor zraven, so kritiki bolj previnni. A ja. Ne. No, ampak se spomnimo, kako je bilo pred leti, to ko si tudi dobila kar. svoje srce na ne, krožniku. Ne, ne, mislim, da skratka v poeziji se niti mislim, niti. Ja, fino če se lahko govorim tudi bolj v šaljirom, donom, ne, da bi seveda osnovni, ta del stare posebe za pesnike zelo rejsel, ne, to, je, to ne bom ampak govorit v poeziji tako z malo lahkotnejšega, vsem, da to mi je česnač narobe. Uh, jaz sem zelo zanimljena poslušala in seveda se naj, najlepšem zahvaljujem za pozorno branje, ker to je, uh, rekla, To je v bistvu največ, pa če je pozitivno ali pa negativno. Ne. To mi je že več tako pomenno, kot je to, ta pozornost pač. In, um, s nekaterimi recimo se z drugimi ne, ampak to se nima nobene zleze. Ne. Mhm. Uh, recimo, če samo tako malo komentiram, kako je kako tega ustvarjalnega stališča, ne, kako je pač to nastajalo, um, je recimo ta cikl monologi, Ne, na začetku zbirke piše osebe in uh, dogodki in ljudje, ki so omenjeni v knjigi, so iznajdeni. Ne? In, uh, malo sem se trudila, ampak dovolj ne, ne bo posrečeno, da bi jih tudi uh, zapisala malo drugače kot so v resnici. Tako da York, mm -hmm. Haiger, York, yeah, pa Haiger, pa je Jörg, hejka, ni pa pa ni pa ni Pecner. Uh, pa tako naprej, ne, ko pa tudi tist meso, pa Elizabeta je Elizabeta, nije Elizabeta ali pa... Ne, je. Skratka, je to, no, to, to tako, um, ko, da je, um, mm, da sem na dosti, recimo, zdaj se na kritiko Vincetičeva v sodobnosti, mislim, da je bila, potem pripiše, da jaz kot oseba, kot Barbara krun mislim da je neska poezija kupček gnoja, ne tako tako ja. tisti z Ja, Tisto z sosilikom, ne, vse mi kaj ne še naredim da da sem <laughs> bo to bral. kako se pri nas do kar napišeš beri kot autobiografija, pa ne boš kar koliko, kot avto autodeklaracija, auto ja, da ja, da skrat sposobna zapisati ena stavka, ki ga jaz zasebno ne mislim. Ispravi to čisto bi rekla, identi res identifikacija odzgor na vzdov, vsob, in desno. Ne. Um, te, te monologi sem imela zelo veliko veselje z njimi, ker... Uh, ...tako. Uh, ja, zato ker sem malo mal obračala, malo obračala tudi tudi, tudi za sebe, ne, tako. Um, pač je poha nevih mogoče ne bojo nikoli, pač se ne vem s tem ukvarja, na več različnih nivojih. Ne. Zelo velike metatekstualnih besedil, ki iznotri, kot se ti recimo, pa so še, ne. recimo tiste z rokoje, to so mi povele šalam pa še kakšna besonašla. Pa pa tisto vkokaj išče. Tudi, tudi še kaj ali pa tako, ampak to so pa stvari, pa recimo ta propodganček teri, ja. ki je bilo pred neki čas zelo popularno pisati knjiga Reči, knjiga Teres, recimo in take stvari, ne, pač je to nekaj vrste moj komentar, pesniški, ne, da bom se pač tega lahko skri, ampak tako da nekaj napišeš, ki je malo drugače. Druga verzija, kar se tiče pa te, recimo, ženske verzije, menam pa to, pa teh likov, pa Teresa, pa tako naprej, je pa pravzaprav en plus napisati eno žensko ne žensko zgodlino, ampak to pač, kjer čutim svoje manjko, ne, kot pesnica, se pravi, te babiščine, kot, kot jo imenujem. A, novo mitologijo, remitologizacijo re bi rekla teh ženskih likov. Zato ker imam ravno tako zantivan občutek, da so na nek način uzurpirane. Ne. Uh -huh. In da bi jih pisala iz te um, celostni, se pravi ne sploh ne, s kakršnimi kolorijami ali tako, ali ne, feminizm ne, ne gleda na to, ampak vendar le pa, uh, bi rekla, močne, celovite ženske osebe, tako te, so, samo tudi, tako, in tukaj sem, recimo, pri da seveda poskus, ki se mi ni posečil, ne, absolutno ne, am um, sem sem sem se skušala spopast se da tudi s tem svojim eksistencialnim položajem tako s svojim lastnim, ne, življenjem, kako pravzaprav um, osta, um, uh, kako ne pa spet kako rečem, da bo dobro, ne bo dovolj dogovor, a ne ostati pri principih, pa ne ostati zvest samemu sebi, pa ne uh, ne vem, ti ampak na nek način to resnico živeti, ne, svo, svojo, to, kar čutaš, da je v, v tem svetu, kjer je, kjer je to že skoraj fizično navarno. Ne. Tako. A, pa spet ne tako, da, da si heroj, ne, ne v tem smislu, da, da delaš iz sebe heroja in da, da greš, ampak da enostavno samo nekaj si čim bolj to. Bocen. In zato sem imela pač to idejo, pač ko tudi kako da tega nas roh nihodla pokopata, skratka da je da je bilo prouzo prou ponavlno tega razlagala, ker se enak slišijo. Ponalno mm. in tako, ampak v bistvu jo iz deh heroizirat na nek način, ne? Uh, A zdej ker je to spet pozicija, se ravno tako smo se zadnje te izcikali pesnice v pesnicah, pač zdaj malo in je bila Parvara Simoniti oz vodo, jaz pa se v, tej v jeziku in kako se počutaš v jeziku, ne? In no, ona reka se super počuti v svojem jeziku, pa tako, mm, jaz pa nimam ne, recimo te izkušnje, jaz, jaz pa skozi res pošteni se moram potruditi, da, da en košček pravzaprav tega lahko vbesedam, mislim, v pesmi recimo popetakne. Ehm um, in skos skos, ne, tukaj se spomnim recimo na Agambena, ne, pa to ni bo uh, raziskovanje, tudi pričevanja, ne, primalevija preko primalevija o tem, kako je pač, kaj je obesedljivo, oziroma kaj, kaj moš potisnc, oziroma pozabiti za to, da priješ v jezik, mm -hmm. tem, jaz govorim o tem prepadu in da nek način šivaš, ne, da Da je vendar ta izkušnja v jezik in iz vzika in to na nekaj čini kar naprej um, je stajan proces. In pač pri do konca se to kar pišeš ne, ali pa ne. Ali pa ne, ne svetla namakar v večerek, da sem se napisala. No, ne, je šibala ziglo iglo, ja. Ja. Stranj. Ne. Ne, ti šibalo, ja, ti se zelo, um, Ti se uh, tudi no, anti-zajčovska. Kaj vem, mislim, tudi s tem, jaz se s tem zboh zdaj ne več, uh, uh, uh, aj začasko, ne, no. ne, do tega, ker v bistvu, m, tudi te pesmi pravzaprav nimam za moja lasta, ali pa kratkol, ne, a veš, mislim, tudi to moje, ne, tvoje, levo, vse idem, mislim, avtorsko, mislim, ni to mi ni to pomembno ni to pomembno, ne. Mi sem bolj pomembno, kaj kaj a je pes sama po sebi stoi, Zdaj kok ima tega zajca, malo, ne vem, heterodolferja ali, ne vem, koga še not. Se ne se to pa. Ehm tako. Zaslaham, če govorit. Ja, tam. Naredno. Ja, aha, še to nam mogoče brane to to opasko, ne, to Um, monologi so pisan z neverjetnim sočutjem, z neverjetnim ja. empatijo. Prav tko, to ni, sveda je smeh, ne je ironija, ampak je samo ironija že. Ja. Ker je tako oboje, ne? in v bistvu stat na obih bregovih krati. Ne? To se mi zdi tako zanimivo, mislim tudi drugačko v literaturi. Pišeš še enem liku, ki tudi pripovedi ali pa v sploh, ampak pripovedi recimo v pripovedništvu, ne, v epiki, da en link opisuješ, do katerega imaš ironičen odnos, a krati pa zelo empatičen, mislim, pa se ne. Tako, da, da je ta, no je, sem pač to razpetost. Kar se tiče v te žene, brez imena je pa samo pač nima ime. Jaz, jaz to tako v smislu, nimaš, V si zapisan v spomin, ne, v, v, v zgodovino, v skratka, ta, ta ženski del, ne, naša tradicija, tudi literarna, slovstvena, je pač zbrisana ženska. Ne. Jaz sem jih na poti sem razlagala Norvežanom, ki sem me tako skrbno izprašoval, ne, kako je s tem položajem, da smo zdaj lani ali predlani dobili prvo knjigo izbranih delov slovenskih dejansko samopisateljev z Zovko Kvedromo, ne, po vseh tih letih, po tih letih izhajanja zdaj prva ženska prišla. Prv zbranjih delih. Da, ja, ja. ne. Res, zdaj, je to pomembno? Vem, mislim, tako da, sem um, tako <coughs> tako bolj, nekaj prava, jer, ne, ne, je tam tako izpostavo, ki to v bistvu ni, ni hvaležno, ne, ta, tako prav rečeš, no, ne, Hočem, da jaz ali pa vse tri so pesnice, recimo pa še dve, da no, prvenca, kar se je v bistvu Vendar je v bistvu pač vprašanje imena, uh, je vedno Mislim, zdaj ste pač spomnim te svojih, teh naših uh, francoske pač svoje formacije, kjer so francosčni se namreč ime ime je no. In enako pač je samostalnik, ne? v bistvu je pač, bi uh, rekla, ime samo po sebi povezano z besedo, se pravi, z zapisanostjo ne? in z pisanjem. Uh, tako da um, imeti ime pač na nek način, v neki fazi, vsaj to dokazuje pač struktura nekaterih jezikov, ne? uh, tudi uh, legitimizacija zapisanja. Ja, jaz sem tukaj bolj tako na strani, mm, kako ne rečem, od fina knjigo sem prebrala pred kratkim, ki jo vsem priporočam, ki je tako, kakoli grem, in sicer je napisal bil, doktor biologije Andreja Svebr, čuteča narava in naslov. In on v bistvu postavlja tezo, da je jezik telesen. Uh, in se to potem tam opisuje, kako je kot študent, skratka so morali ti ste v paramecije verjati, neke ki so neko kislino skratka spustili in kako so tisti se krčali, bežal. krčali, se zvijali, ne? v krčih in poli stegnili vse tiste migetalke, papke. In rekel, da je točno razumel, zakaj gre. Ne? Ta, to sporočilo, ki se tiče bivovsa življenja, je telesno sporočilo v tem smislu. In pač, mislam, ma še druge, tudi se vda je jezik kot simbolov, pa, simbol, pa se tako da. Um, se mi zdi, da nik, misam, da je to to verjetno. Ja, ja jaz to definitivno opajam počit pri tvojem pristopu, oziroma to, pokor, ja. ko, kar ja. sem poskušala povedati v zvezi s tem prvim ciklom je ja. dejansko to prehajanje iz, iz telesa, ti opisuješ dobrosledno to, kako iz telesa pač pride do prehajanja v glasne To se mi glede v tem smislu, ampak... Jaz imam še eno vprašanje ali dve zate. Zanima me, ali je pravzaprav knjiga nastala tako, da si jo videla, kako bo izgledala uh, predno, ali se nastajali najprej teksti in se potem Se si ga nekako združila v te cikle in, na vem, dopolnila. Uh, ja, lahko da je smešno vprašanje, zgražeš se. Jaz se zato tako pačem, ne? Um, z tega, ker je to zame najkoša mora. Ne? Nisam... Tako vprašanje. Ne, ne. Tako. Ne, ne. Delo, delo. No, moj, ker Zostavljate eno knjigo, mislim, to je za me najslabši, mislim, grozljuka. eni je, mislim, moj koleger, kolegrice, ne, Ma celo knjigo ali pa jim kar nastane, pa vse tako lepo, pa vse tu odgovarja temu, pa zgore odgovarja spodej, pa na srednji nekaj, pa tukaj. Mislim, tako lepo je, vse. Vsi pri tebi je tudi na koncu tako, ampak verjetno na začetku ni To te pa to sprašujem, pa še to pod vprašanjem, potem V glavnem, ali pravzaprav uh, se ti je porodila ideja, a veš, teh treh ciklov pa kako bojo, ali pravzaprav je sama želja po najti govorico in izraziti ti dala ne z neko formo in potem si sledila z več pesmimi, istim principom. Kar večkrat gledaš, to <hlasen> je moja trauma. Bili se števe cike. so glasanje, ki sem jih sanjala dejansko, resnične sanje, ki sem jih sanjala, ko sem to knjigo pisala. To sem pa objavila v literaturi pod prozov, pred in pred je naslov tam. In sem noter pač. Ta cike, ki je tle izpadel, mi je Stanka rekla, da je mogoče malo preveč, da je pa že čist prezovična in to pa splotni kamor ne gre, in to sem re izdala. Uh, zdaj je mogoče malo žal, ampak se je mogoče pa še kaj izastali z tega. Uh, zanimiva je zato, tudi to, ta fragmentarnost, ker se mi zdi, da je to, da to, to življenje pulzira. Ker čim daš ti v formu, na nekaj čim mislim, je lepom tako ubiješ. To, to je moja kritizofija, to ne drži za vse. Inko. Skratka, jaz sem en jak, da rečem malo tako po domače. Um, vse nič mi ne bili, mislim, kolikorkoli bi jaz rada vse lepo zaštrikala, ne, da bi se pravam, tako lepe rošce, da to mi navratali in mi ne ratali, tako da se to vsem jaz tako pačem, ki, ki je to paž nekak, ja. Mogoče pač to najlepše ilustrira ta izmen, izmen in uh, izjava, da je moje življenje pametnejše od mene. Ja, seveda, pa to je spet izmena nekaj. Anotacija, <susim> <susim> da je to potem samo, prav forma ali pa v bistvu neka, Veš, tukaj, kaj, najdeš, kaj, kaj, kaj, nekaj, tukaj najdeš, je pravzaprav... ...dihati, ne. Vidim, da, da, da je čim je, mi zmanjka, mi zmanjka sraka, ki je predvidljivo. Je. Mislim, mm. da je to, da je to tist, kamo vbija. Pri Tudi te stvari ne, te so, stvari, tukaj so, tukaj so formu, Ne nemajam tega, da, da že kar vem, kaj je naprej, pa bolj Tore, mislim, tako, je bolj mislim, tako, tako da, po, po drugi strani pa to zelo, um, pa ljudje pa ponavad zelo radi to, da je predvidljivo in da je lepo in mislim, ja, ja, da, se širima, pa pa širima. Da je ujeto za ograjo ne a tukaj, veš, ja, ja, te pač ali ne veš, Ja, ne veš, ali ne veš, ne veš, ali ne ne da je pač forma veš, ali ne veš, ali ne iz ta ograjak, ti pač prepreči, da, da, da, ne, da ne, ne padeš v to, kar to te lahko navinujem. To je poezijo brez, brez forme, pisat kako tenis, brez mrezca igra. To pa to je sveda drug druga, druga, druga. To je, a, to je v bistvu... Je. Mislim, jedno no, no, no, imaš dva pola, ne? Jaz se smeršim, da je kaj ta forma če tudi, koliko smo se... Se časit, ne da smo s pa forma, pa to se mislim. Ja. A veš, sej je, v bistvu, Polma že kar naenkrat, formo, ne, pa sam ni, ne, ne, z dvojnim odmevom, ampak, <laughs> Lahko pa je. Lahko pa ne, ne. je še funkcionira. samo ne. ja. ja. ja. nekaj pri, nekat pri ja, ja. nekaterih, v bistvu, ja, ja. Uh, Sama forma v bistvu generira uh, igro z uh, osebino, ne? Uh, mislim, to a je pač tudi postopek. Tukaj v nekaterih je, je postopek. Ja. Ja, Lej, je, a, a ješ ta občutek, potem imaš polje pes. slabo pesem. Ampak le pri te... Ja, če ja, paš občutek, da je ne forma ne, narekuje... Meni se zdijo, da je par dobrih tistih, ki znajo res dobro imati, in to je točno prekrat, ker sploh ne upazeš, da je imal. Pa je. Meni se zdijo, to so pa genijalci, recimo. Tako si rečem, zmeri, ne? Tega pač še snijam, ampak... Ja, ja, funkcionira, ampak to, to je tako, um, se mi zdi, da mi sekundarno rečemo, kaj je bilo prej, pa kako, mislim, pa dejansko, če pač pesnika prašaš, pa se najboljš, imaš tudi svoje izkušnje, ne? Pa povediš, da je tako, da je nekako prošlo, no? skup, ja. da, da se točno sreča, ne? In da je poveč okrežno izpolod več govorit, kaj je prvo, drugo, tretje, četrto. No, ampak lepo po, po sestavitvi zbirke se na tako bravcu kaže, kot da je ehm uh, um, lahko narena zvo programsko, ne načrtno, začrtno, ne, ali pa kar se meni zdi pri tebi bolj verjetno, ravno zaradi te heterogenosti, samo do, do konca. Ja, ja, poskušam pre... gledam programski človek, ki ne, ja. Da ne. Pa si, misliš, da kot celok bere knjigo, da vedno razmišlja, kdo je hvala? Ne, ne, je, ne, ne avtorja, ja, no? Če spod, v slovenskem prostoru, ko skor vse še čelok pozna. Ne, gled, to se sprašujem, kar sem že prej, pa ne vem, mogoče nisim dovolj jasna. Uh, sprašujem te, če si prav zaprav uh, imela potrebo po izpisanju neke vsebine in si iskala prav uh, govorico, kako, in potem je prišlo do teh ciklov. Ali al ne, ja, al neš, ja, si videl, ja, tako... če, če, če me sprašuješ, pa ne, ne vziraš, da ne ne um, imaš tam nekaj, da si če da si tam nekaj, da se nekaj, pa, se uh, ne. um, to Um, in pred sem ne najdeš, mislim da je tukaj je vaknina polna tega, a ne, ker ne najdeš um, pravi hlek, da bi prosopravou izrekel so to poliloškost, polifonost in da bi ti še druga rekla, ne. Recimo pa niklavžo na drug način nataja to, mogoče tako zelo zdrava oseba. Hmm, hmm, hmm. Zabra, to je vse relativni pojmi. Ja, no, mislim, ko res... To, ko takavak, se bomo... Se, ja, to bomo kasneje. Ne, ne je še, še tako. kasno. Tudi je to je tudi res. Ne, pa Ja, Barbara, kako se ti zdi zakaj, da si ne vem, no, lahko da je to spet, boš ne rozo razumela ampak kaj se zgodilo s to knjigo, da se jo da je tako blizu Jirantom bla? Aj, e, maš ti se, ne? Zameči se posedečen. A res? Nosec si, misim zame tudi, ne, se zato sprašujem, če baš tika odgovor. Jo, za rop. Po moje. Um, a je Gaspar To je bilo, mislim, nisem te vprašala, ampak sem, ko smo tako gledali, to je pač bila zdaj, ne, mala cinična. V uh, glavnom, uh, spoštovani obiskovalci in sodelujoči, ima ste še na to knjigo, tako pripombo komentar, ker namre še v tem trenutku se odpira debata še za ne, za ostalo. Kaj, to je edina knjiga, torej oziroma knjiga, ki nima nobenega, ni nobenega polenične opaske, nič ni, kar bi spadali pod kritiško presojo. Nekdo, asi je v polnome nevdušenji. No, Jaz ja, ja. ja, ja. ja, ja sem sem najbolj, že ljudi ima eno